Було, як хто на досвідках образить, Підважить кузню, шапку під стіну. А вже відходив з болю не відразу, Попопоклянчать хлопці, щоб вернув. Сміявшись так, і мавши таку силу, Йому б їй не виказувати. Тоді, можливо, й був би в світі цим щасливим, Прожив і не підставився біді. Увесь назовні. А нехай горити, Недолюбляв не просто, а дожив. Йому вдавалося так недолюбити, що міг бровою ворога нажити. Його й спіймав, притикала на слово, немов дурну рибину, на гачок. Там є коток на вигоні браковий, за ніч припреш на вулицю коток. Ані більш не підійдеш до Гафії. Він ще тоді освідчитись не встиг. І він так легко, так як він вміє, лише спитав на вулицю, коли. Хто руки розбивав, і ще не знали. І на вигін, друзі, сходились дарма. Пропав коток, неначе пошептало, Мов чорт його поцупив крадькома. Хто інший, легко б викрутивсь, не штука, Немай-нема, дасте то віднесу. А він, як бик, роз'ятрився на луках, Я обіцяв, я сам собі і суд. Під вже й взяв шовкунку Настю. Вона за ним всихала, ще дівчам, Цілунки в спину, то гріховне щастя. Одних душа болить, не одвіча. Лише й того, що діток наплодили, Своїй любові кидали вогонь, Були між ними й так, немов бадилля, Але побільше духом все ж його. І з ним не скучно буде і в раю, з ким не зведи, любого переможе, а що найперше кожну хід свою, немов монах, на святість перемножує. Вже звикли в нас Богдан якийсь залізний, не кожному голову залізеш, за себе не ручусь, за нього можу. Йому довір, чи тайну, чи сторожу, хоч оком посади, не кліпне й Ця вірність. Вже забули її назву, вона Жаха, дратує, але все ж Хоч біля неї, мов біля пожеж Хоч знаєш, він учинить, Не здригнеться На власне горе Нагло розсміється Йому все ж заздриш, десь у глибині Лише зітхнеш Оце бо так мені А що казать про золото Чи звабу, його не струєш Не зведеш з ума Та має він Одну єдину ваду, як слово дасть, умре, не полама. Із нього тільки витягнете слово, в дитинстві дав, на старість збереже. Так рветься в нім народу праоснова, в рубцях поразок, а ні в чим не лже. Знов ловить мить край муру богомазь. Кров комаря домішує у фарби. То кров моя журитися дарма, гука дзвонар, та смерть мені на карби, у тебе не ікони, а баби, І ко тільки вся твоя натура. Цю дівчинку, ввічнити, якби, то, може, і нас Господь би не потурив. За богомазом сивий митрофан, вже рік, який, коня спостерігає. На пензлі капа зоряний туман, Мов час із бороди його стікає. Малюєш на Великдень, як ти міг? Ага, скажи, ще грішно і співати. Душа не знає, де її поріг, Їй заборон немає має працювати. Як так дивитись, грішний дзвонар, І той же брак, і батюшка, і пташка. Нам свята всім, не просто божий дар, то щоб душі трудилося не тяжко. То, може, й руки втято дзвонарю, аби душа весь вік його трудилась. А що ти думав? Я ж і говорю Бог скрізь у нас, узрилиш його силу, в дитині Божого для нас на всіх, недарма бачиш нас, мов коло меду, у церкві нині, мабуть, менше ніг, вона ікона й справді, як спереду, а голосочок. Наче на алтар Бере серденько Господу І ложить. Такий не збрешеш, справді, як свята. Такий би люд наш Дітоньками множить. Мамі. Недалечко від раю, На краєчку села, Наша хата і мати Богорівна була. Ми молились на неї, Сповідалися їй. І росли ми крилаті, В небі маминих мрій Зайчик лапкою стукав, Нам ночами в шибки, колисали нас мальви І будили ташки. Навіть місяць бувало, Забарившись не раз, Спав у стрійці з сирпами, Не лякаючись нас. Мама нам засівала, Душ поля золоті, і життя дарувала, і найдорожче в житті. А щоб світ цей став рідним, Щоб душею зігрів, Дарувала сестричок і маленьких братів. І тому, як гукали, забирали роки, всі ми падали в небо, Як і знігла стівки. І тому нас так міцно світ любов'ю трима, І нема цьому краю, цьому краю, Ніч перед великоднем. Наснилось, що забувся геть хто він. Не радий сам собі, немов стирявся. Скрізь люди йшли, якісь мов неживі, усі чужі. Ніхто не признавався, аж моторошно стало. Зрозумів, як не згадав Прокинутися не зможе. В непам'ятстві страшні ж, ніж у тюрмі, Не рятувало навіть слово, Боже! Згорали птиці, падали в траву, Коріння в небо дибили дерева, І кураїни, наче татарву, Вітри бочанські гнали безперервно. За мостом десь курів чумацький шлях, По нім хтось їхав у бладунках мідних, і билася в вагоні земля, Будила мертвих, Мов дітей нерідних. В той чорний вир Тягло усе сильніш, І він уже почав було Здаватись, як раптом Поле, крові голосніш Покликало, аж Стрепинулась хата, схотілося У зварчику із груш. Отих дичок за балочкою Справа колись зламавсь гарбою у яру Найменша Катя козу назбирала, Це ж ласці жеребитися згадав, А він за ніч до неї ненавідався, І пам'ять прибувала як вода.